Horda bai, beti, arrozteako mamua. Eta, oai, Aigarla Solaxian Iparaldeko, Iparuskal Herriko gerratiei buruz, nik uste, hoi ez mamu ez ezaguna. Zerren egiten horrekin? Ba, pasatu izan dena itzenetik, laporiko ostaldean eta bai, ehatzen dairiena entreko buruz. Hoi zer da, ba, bereuntako jendeekin zer ikusteko dikestuen etxegintza bat. E, hoi zer da, ba, normaki etxegintzak behar luke, Lutua egon toki bateko jenden beharren arabera, eta ez pasatzen. Eta horren hemen proposatzen dakutena da, Lusuzko hotel bat, golf belaia, eta arekin batean beruntago eta zortzi bizitegi. Eta, hoi, ez baztango daritxena itzinean tramitatzea, baitzik eta gure gainetik pasaturik, hoi, NAFREKO gornetik, zuzen zuzen egitea, gure e, kompetentziak, kompetentziak izan dien hoien gainetik egitea eta gu beden ezkauda eta baztango erritarrake ere ez eta horre beti gatazka hartzen du, eta horren gurean beti kalapita bada eta hori beti handi bada bastandereko egunerako ari buruz. Horre mm. gira joan den urtean zuen aserriaren, zuen kitzueren erakusteko usue barkoz, Nafarroko gobernuko lehen dakalia. Ez zinutela gomitatu berak susten gatzen proiektua. Horten, Berdin, gomitarik ez? Bai, gu herri buru jabe gara. Baztango, antolakundei buruzko lenabizko diatziak dire 1400 batikoak, eta lehenagoetik ere bai, izanentzen herri buru jabe bat, baina iatziko lenabizko adierazpenak, agarpenak, horrekoa dire. Eta horuz gehoztik, baztango, herria beti ahertu da bere buruaren jabe, bere lurraren bere inguruaren, Denaren gobernantzeko, ere bardie ditugun herriekin egoteko. Eta gaur den unian 2008an, nertan gute oi ezterak jau ola. Jaz, ala errantzakuten eta hortan, sehitzan dute aurten. Eta oi alabaiten gure gainetik direne horien aldetik, ba, guk errandugu ezterak posibile jen doiek unat gombiatzea, naiz eta erran bezala. Guk gombiatzen ditugu gure inguruko eta auzak diren guzi guziak eta jen douziekin guk E, ongi mollatzeko eta ongi horreteko nahi aldugun. Hori da behaz, koska egiten duzim izala, le lekarazko hori, baina nola egan ahirazpen edo nolta baikok batekin bukatzeko, ala ere orokoki bastan da da e, uskal txalen eta e, elke gaitaratzea eta besta iguna. Bastan emilitzara da besta bat erritarrake egiten dutena, bastan emilitzara elkartek egiten dutena, Aurten Baigorriko Baixitza Ekartekoak gomitatu dituzte Orgea peinduen desfile segizioa abiarazteko, erekitzeko Eta bazten miltzerra e, ba, egun hau izan da Frankizmoaren urteik iuleneetan Eskual izatearen agerraldi bat Eta ondoko eta frankismo beratu guntan ba, Pentsatu nahi dut dela Eskual izatearen agerretun bat ere bai erranez guzer Eta batez ere izateko nahi dugula e, balea bide guziak erri guziek baituztenak Eskosian bezala Eta bertutokietan izan bai nindien bezala, Katalunian bezala eta bazten dela herri bat Eskualduna hemengoa eta Baxena bezala Eskualduna, eta Eskualdareko gainako lorralita bezala ere e, Eskual izatekoa Eta beharugula erabakitzeko Eskubidea gaininetik eta ohi agertzen dela, delaikusten dela, normaltasun guztiarekin zendea zen buruzkoa gara zenuzkoa gara eta jende badugu arrazo hemenena eta eskatzen duguna da gure izatea aitortzea. Egi da Josebando Bizke handu bebert.